Аж коли стіни та башти холоднокопу зникли позаду них на заході, Дунк нарешті обернувся до Яйка і спитав, що там написано у тій грамоті. То привілей на землі та статки, пане, князеві виману нетнику від короля. За вірну службу під час останнього повстання князеві вийману та його нащадкам віддається повне право на річку Клітчасту від її витоку в підковних пагорбах до берегів озера Листопадного. Ще сказано, що князь Виман з нащадками мають право на свій розсуд брати у гаковому гаю оленя, чорного звіра та зайців, а також зрізати там 20 дерев щороку. Хлопчик відкашлявся та продовжив. Утім, привіле є тимчасовим. Грамота каже, що коли панові Євтуху трапиться скінчити життя без спадкоємця чоловічої статі, то стояк вважатиметься відумерлим і повернеться короні, а права князя Тенетника на цьому скінчаться. Тисячу років вони були воєводами північного прикордоння. Тобто старому панові лишили вежу, щоб у ній померти? «Ще й голову на плечах», – додав Яйк. Їхня милість залишили панові голову, хоча він бунтував проти корони. Дунк скоса зиркнув на хлопця А ти що радше відтяв би її? Я йк задумався. Інколи при дворі я услуговував на засіданнях малої ради. Радники, бувало, сперечалися про такі речі. Дядько Байлор казав, що зі шляхетним ворогом краще чинити милосердно. Якщо ворог зазнає поразки, але сподіватиметься на прощення, то складе зброю та схилить коліно, а інакше битиметься до останньої краплі крові і занапастить ще чимало вірних чи невинних людей. Але князь Кровокруг заперечував. Казав, що коли пробачаєш бунтівників, то тільки сієш зерна нових бунтів. У голосі малого бринів сумнів. «Навіщо пан Явтух повстав проти короля Дайрона? Усі кажуть, то був добрий, ласкавий король. Він приєднав до держави Дорн, зробив Дорніців нашими друзями та союзниками?» «Доведеться тобі яйку спитати в самого пана Явтуха?» Дунк був певний, що знає відповідь, але гадав, що вона не припаде малому до смаку. «Старий пан хотів собі замок з левом над брамою, та вислужив лише могили серед ожини». Коли ти присягаєш панові на мечі, то клянешся служити та коритися, при нагоді битися за нього, а не лізти у його справи та винюхувати про вірність чи зраду. Але ж пан Явтух пошив його у дурні. Він сказав, що сини його загинули за короля і запевнив, що річка належить йому. Ніч застигла їх у гаковому гаю. Це була Дункова вина. Він мав би їхати просто додому тим самим шляхом, яким приїхав, та натомість прийняв на північ, аби ще раз глянути на греблю. Він уже наважився був на спробу розтягнути її голі руч, та свята седмиця і пан Лукас Довговерх не бажали йому легких шляхів. Діставшись греблі, Дунк побачив, що її охороняють двоє арбалетників з павучими значками, нашитими на кубраки. Один сидів, звісивши голі ноги у вкрадену воду. Дунк радо задушив би його за одне це, та стражник почув їхнє наближення і хутко натяг тятиву. Його напарник наклав стрілу і підняв самостріла ще швидше. Дунк тільки й міг, що проминаючи їх погрозливо, насупитися. Після того лишалося тільки йти по своїх слідах. Дунк знав цю землю гірше за пана Беніса, та заблукати у такому невеличкому ліску, як Гаківгай, то була б зовсім ганьба. Поки вони перетнули річку, сонце спустилося зовсім низько. З'явилися перші зірки, а з ними хмари дрібної мушви. Опинившись серед високих чорних дерев, Яйк знову віднайшов голос Послухайте, пане, гладкий сиптон казав про мого батька, що вони бурмосяться у перелітку. Слова то вітер. А от і не бурмосяться. Ну, відповів дунк, не знаю. Ти он, приміром, весь час бурмосишся. А от і ні. «Пане!» – він спохмурнів. «А хіба?» неколи та хоч не часто, бо інакше мав би вдосталь лящів у вухо. Ви мені біля брами одного дали. То було хіба що півляща. Як отримаєш цілого, то не сплутаєш. А червоня ставдовиця дала вам цілого». Думк торкнувся на пухлої губи. «А ти б менше зловтішався». Твого батька, певно ж, ніколи у вухо не били. Може, тому принц Майкар таким і виріс. Коли король поставив князя кровокрука правицею, твій ясновельможний батько відмовився сидіти у його раді і поїхав з король берега до свого столу, нагадав він Яйкові. Сидить у перелітку вже рік із половиною, як іще це назвати? Правидним гнівом, бундючно заявив Яйк. Їхня милість мали б призначити мого батька правицею. Батько-брат короля і найкращий полководець семицарства після загибелі дядька Бейлора. А князь Кровокрук навіть не справжній князь. Його так називають лише з дурної двірської чемності. Він ворожбит, ще й роду підлого. Не підлого, він позашлюбний син, але роду чесного. Може, Кровокрук і не був справжнім князем, та з обох боків походив з можновладних домів. Його мати була однією з численних коханок короля Айгона Негідного. По смерті старого Айгона королівські байстрюки стали справжньою чумою царства. На смертному ложі король узаконив усіх своїх дітей. Не тільки великих байстрюків, кровокрука, лихого булата, Даймона чорножара, народжених від шляхетних пань, але й низькородних – від шльондр, корчмарок, купецьких дочок, дівок, вартепів та усіх гарненьких селянок, що траплялися йому на очі. Гасло дому Таргарієн – вогнем та кров'ю, але пан Арлан колись казав, що Айгон мав би взяти собі інше – підмийте і ведіть. Короля Ейгон зробив з кровокрука законного сина, нагадав Дунк малому, як і зрешти. Старий Верховний Септон казав моєму батькові, що королівські закони – то одне, а божі – то інше, вперто правив своєї хлопчик. Законні діти зароджуються на шлюбній постелі, благословляються батьком та матір'ю, а байстрюки походять від хіті слабкості духовної і тілесної. Хай король Айгон наказав не вважати своїх байстрюків байстрюками, але ж природи їхньої не змінив. Верховний септон каже, що всі байстрюки схильні до зради. Даймон Чорножар, Лихий Булат, ба навіть Кровокруг. Князь Водограй хитріший за тих двох, але зрештою і він виявиться зрадником. Верховний Септон радив моєму батькові не довіряти ані йому, ані іншим байстрюкам, хоч великим, хоч малим. Роджений зрадник, подумав Дунк, від та слабкості, не вартий довіри. Яйко, мовив він, а чи не думав ти, що я теж може байстрюк? Ви, пане, хлопчик був заскочений з ненацька. Та ні. Усяке може бути. Я ж не знав своєї матері, ба навіть її долі. Може, я народився надто великим, і це її вбило. Майже непевне, вона служила при корчмі, а може шлюндрувала. В блошиному подолі шляхетних пань, бач, не водиться. А якщо вона таки вийшла заміж за мого батька, то де ж тоді він?» Дункові не подобалося, коли його змушували згадувати своє життя до пана Арлана. У березі є харчівня, куди я продавав пацюків, котів та голубів на Бевку. Тамтешній кухар завжди казав, що мій батько, напевне, злодій або гаманоріз. Може, я навіть бачив, як його вішали, бува базікав в він, а може його на стіну випхали. Коли я служив панові Орлану, то питався, чи не поїдемо ми колись туди, присягнути зимосічі або ще якомусь північному замкові. Я сподівався, а раптом, діставшись з стіни, зустріну там якогось дуже високого старого, схожого на мене. Але ми туди не дісталися. Пан Орлан казав, що на півночі немає заплотів, зате у лісах повно вовків. Думк похмуро похитав головою і додав. А власне, чого це я? А того, що майже напевне, ти служиш байстерюкові?" Єдиний раз я й не знайшовся, що відповісти. Навколо них згущувався морок. Світлячки повільно шурхали між деревами, наче плаваючи зірки. Зірки також сяяли і у небі. Стільки, що людині не порахувати, навіть якщо вона проживе так довго, як старий король Джаяхаерис. Дунг підняв очі і відразу побачив старих друзів. Огиря та льоху, королівського вінця та лампаду-стариці, байдака, привида, місячну діву. Але на півночі збиралися хмари, і блакитне око крижаного дракона, що вказувало на ту сторону світу, було затемнене. Поки вони дісталися стояка, високого і темного, на своєму пагорбі, вже зійшов місяць. З вікон башти ісочилося бліде жовте світло. Зазвичай пан Явтуха викладався до ліжка, щойно повечеряє, та скидалося цієї ночі, він свій звичай порушив. «Чекає на нас», – вирішив Дунк. Чекав і Беніс бурощит. Його вони знайшли на сходах вижі. Лицар жував кислолист та налощував меча півторака при місячному світлі. Неквапне шурхання бруска по залізу розносилося далеко. Пан Беніс не надто дбав про власну особу та одяг, але зброю зберігав бездоганною. — Ова, бовдунк повернувся, — вигукнув Беніс. — А я тут меча гострю, по тебе збираюся, удовиці рятувати. Де військо. Мети гак-байрак чатують на даху, а ну ж раптом вдовиця у гості нагодиться. Решта скиглячи поповзла спати. Усі побиті, як підкови. Я їх не жалів. Випустив трохи крові з того дурника, щоб розсердити. Він коли розсердиться, то об'ється краще. Беніс вишкірився своєю червоно-бурою посмішкою. Оце так губу нажив. Наступного разу не лізь перевертати камені, куди не просять. Що сказала та клята молодиця? що воду не віддасть, а ще й вас хоче забрати за поранення копача біля греблі. Хто б сумнівався, сплюнув Беніс. Ото галасу за якогось хлопа. Та він би дякувати мені мав. Жінки полюбляють чоловіків зі шрамами. Тоді вам буде краще без ніздрів. Їх бовдовиця хоче вирвати. А не пішла б вона у сраку. Якби ніздрі мені були зайві, я б їх сам собі вирвав. Він тицьнув великим пальцем у Пан Лантух сидить у своїх покоях, згадує, який він колись був зацний вельможа. Раптом подав голос Яйк. Він бився за чорного дракона. Дун Кладен був дати малому ляща, але бурий лицар тільки зареготав. Оце раптом, а втім не диво, хоч би й глянути на нього, чи схожий він на людину, що билася за переможця. А наче ви схожі, інакше б не сиділи тут. Дун обернувся до Яйка. Подбай про грома та маєстра, а тоді приходь до нас. І пройшов до вежі крізь двері за підйомними сходами. Старий лицар саме сидів колокомину в халаті, не запалюючи вогню. У руці він тримав батьківського келиха, важкого, срібного, виготовленого для котрогось князя Озгрея, ще до завоювання. Келиха прикрашав клітчастий лев, викладений лусочками нефриту та золота. Деякі з нефритових лусочок давно висипалися. Зачувши Дункові кроки, старий лицар підняв очі та блимнув, наче прокинувшись від сну. «Пане Дункане, ви повернулися. Ну то чи веселили ви своєю статурою остраху пана Лукаса довговерха?» «Не те, щоб, пане, радше розгнівав». Дунк переказав, як міг, їхні пригоди, не згадавши тільки про пані Гелісенту, щоб не видатися цілковитим дурником. Про ляпаса він би теж змовчав, але розбита губа напухла вдвічі проти звичайної, тож пан Явтух не міг не помітити. А коли помітив, то насупив чоло. «Що це у вас із губою?» Дунк обережно торкнувся обличчя. «Це вельможна пані дали мені ляпаса». «Вона вас ударила?» Старий лицар відкрив та закрив рота. «Вона вдарила мого посланця, який прийшов під прапором клітчастого лева», вона насмілилася підняти руку на вашу особу? Ручка в неї невеличка, пане. Та й кровити перестало, ще як ми з замку не вийшли. Він стиснув руку в кулак. Вона вимагає пана Беніса, а срібла вашого не хоче. І греблю вона не руйнуватиме. Показали мені писаний привілей з власною королівською печаткою. Привілей каже, що річка належить їй. А ще він завагався. Вона сказала, що ви воювали... За чорного дракона? Пан Явтух якось усів, наче хтось висмикнув із нього кістяк. Цього я і боявся. Якщо забажаєте піти з моєї служби, я не перешкоджатиму. Старий лицар втупився у келих. Що він там міг бачити, думк не віда. Ви сказали мені, що ваші сини загинули за короля. Саме так. За правдивого короля. Даймо на чорножара, короля з мечем. Вуса старого затремтіли. Прибічники червоного дракона кличуть себе вірними, але ми, котрі билися за чорного, не з гіршних знаємо, що таке вірність. Втім, зараз усі, хто біч зі мною йшли посадити принца Даймона на залізний престол, випарувалися, мов ранкова руса. Можливо, усі вони мені наснилися, або ж князь Кровокруг залякав їх своїми круковими зубами. Це більш вірогідно. Та й справді, не померли ж вони усі разом. Дунк не міг не визнати правди у словах старого. До нині він не стрічав жодної людини, яка б сказала, що билася на боці самозванця. Але ж вони мусили йому зустрічатися. Загалом їх було багато тисяч. Половина семицарства билася за червоного дракона, а інша половина – за чорного. Пан Арлан завжди казав, що обидві сторони показали незламну мужність. Думкові здалося, що старого лицаря мають втішити ці слова. Пан Явтух побовтав келих з вином у долонях. Якби Дайемон залишив гавейна Корбрея лежати на полі, якби вогнепала не вбили просто напередодні битви, якби вишестраж, тарбек, дубосерд, маслоплав віддали нам усі свої сили, а не стояли однією ногою тут, а іншою там, якби Манфред Лодстон дотримав слова, а не зарадив, Якби шторми не затримали князя Бракена у морі з морійськими арбалетниками, якби скорохвата не впіймали з вкраденими драконячими яйцями, стільки якби, пане мій, усе б могло статися інакше, якби збулося хоч одне якби. Тоді це нас би звали вірними престолові, а прибічників червоного дракона пам'ятали б як людей, що програли битву за вкрадений престол узурпатора Дайерона Кривородного. — Може й так, мось пане, — відповів дунк, Та все ж сталося, як сталося. Справа давня, і вас пробачили. — Еге ж, нас пробачили. Дайрон пробачив зрадників та бунтівників, які схилили коліна і віддали заручників на знак майбутньої покори. В голосі пана звучала гірка туга. — Я купив собі голову за життя доньки. Алісанну забрали до берега у сім років, а померла вона у двадцять, сестрою-мовчальницею. Одного разу я їздив до берега побачити її, та вона навіть говорити зі мною, власним її батьком, не схотіла. Королівська милість – то отруйний дар. Дайрон Таргаріен залишив мені життя, але відібрав честь, гордість і всяку надію. Його рука затремтіла, вино пролилося на коліна, але старий навіть не помітив. «Я мав би втекти з лихим булатом у вигнання або ж загинути разом із моїми синами та любим королем» то була б смерть варта клітчастого лева, нащадка стількох вельможних князів та могутніх воїнів, а дайронове прощення тільки принизило мене. Дунк зрозумів, що в його серці чорний дракон ще живий. Вельможний пане, це був голос Яйка. Малий увійшов саме тоді, коли пан Явтух казав, як мав би загинути. Старий лицар блиннув на нього очима так, наче бачив уперше. Так, хлопче, що таке? — Прошу пана дарувати мені. Та червоняста вдовиця казала, що ви повстали, аби отримати її замок. Це ж не правда? — Замок? — старий пан збентежився. — Холоднокоп. Так, Даймон мені обіцяв, але ж не заради замку, ні. — Тоді навіщо? — наполягав Яйк. — Навіщо? — зморщив лоба пан Явтух. — Навіщо ви зарадили, якщо не заради замку? Перш ніж відповісти, пан Явтух довго дивився на Яйка. «Ти ще малий хлопчина, ти не зрозумієш». «Ну», – відказав Яйк, – «я можу спробувати». Зрада – то таке слово, та й годі. Коли двоє принців б'ються за стіл, на якому сидітиме тільки один, то свій вибір мають робити що князі, що хлопи. Коли ж битва кінчається, переможців величають вірними престолові, захисниками правди і закону, а переможених – бунтівниками та зрадниками. Саме така доля випала мені. Яйк поміркував трохи над його словами. Як скажете, пане, але ж король Дайрон був добрий король. Чому ж ви обрали Даємона? Дайрон, пан Явтух пробурмотів це слово так невиразно, що Дунк зрозумів, старий лицар добряче випився. Дайрон був сутулий чахлик з вислим черевцем, що хилиталося від кожного кроку. Даймон був прямий та гордий, з пласким животом, міцнішим за дубовий щит. А як він умів битися, о боги! Хоч сокирою, хоч списом, хоч телепнем, краще за будь-якого лицаря, що я бачив. Але з мечем у руці він був сам воїн у плоті. Коли принц Деймон тримав чорножар у правиці, рівних йому серед людей не було. поставти проти нього хоч Ульрі Кадейна зі світанком, хоч драконолицаря з темною сестрою. Чоловік Яйку пізнається по його друзях. Дейрон оточив себе маестрами, септонами та співцями. На вухо йому шепотіли баби, двором гуляло безліч дорнійців. А чому б ні? Він же взяв собі до ліжка дорнійку, а власну милу сестру продав великому князеві дорну, хоча кохала вона деємона. Дайрон носив одне ім'я з юним драконом, та коли його дружина дорнійка подарувала йому сина, він назвав малого Баелором, на честь найслабшого короля усіх часів, що сидів на залізному престолі. А Даймон? Даймон був непобожніший, аніж належало королю, та під його руку зібралися найславетніші лицарі держави. Пан Кровокруг ладен примусити усіх забути їхні імена, ба навіть заборонив про них співати, але ж я пам'ятаю. Робрин, Рин, Гарет Сірий, пана Обрей Амброз, князь Гормон Пик, чорний Бирен Буйцвіт, червоний Ікло Вогнепал, а самий лише Лихий Булат. Я питаю тебе... Чи було колись у одному війську стільки славетних звитяжців? Чи збиралося під одним прапором таке шляхетне товариство? Чому, малий? Чому, питаєш ти мене? Бо Даймон був достойніший. Це знав і старий король. Він віддав меча Дайемонові. Чорножар – меч Айгона-завойовника, клинок, якого носив при боці кожен король Таргаріен, починаючи від завоювання. Він вклав цього меча у Даймонову руку того самого дня, коли висвятив його у лицарі, в руку хлопчика дванадцяти років. Мій батько кажуть, це тому, що Даймон був добрий мечник, а Дайрон зовсім ні, відповів яйк. Навіщо дарувати коня тому, хто не вміє їздити верхи, але меч це ще не королівство, так батько кажуть. Старий лицар так смикнув рукою, що вино вихлюпнуло зі срібного келиха. Твій батько дурень, а от і ні відповів малий. Озгрейве обличчя скривило від гніву. Ти запитав, я відповів, але зухвальства від тебе не потерплю. Пане Дункане, ви мусите частіше бити вашого малого, він не навчений чемного звичаю. Чи я сам мушу це робити? Ні, перервав його Дунк, не мусите, пане. Він усе вже вирішив. Зараз темно, тому ми поїдемо на світанку. Пан Євтух вражено витріщився на нього. Поїдете? «Геть зі стояка, геть з вашої служби! Ви нам брехали, кажіть, що хочете, але не треба потякати про честь». Він відстібнув кирию, згорнув її та поклав старому на коліна. Озгреєві очі звузилися. «Ха, значить, та жінка переманила вас до себе? Не терпиться залізти до шльондреного ліжка?» «Я не знаю, чи вона шльондра, – відповів Дунк, – чи відьма, чи отруйниця, а чи й взагалі ніхто. Мені байдуже». Наш шлях лежить до заплотів, а не до холоднокопу. Еш, тобто на велику дорогу. Їдете від мене, аби ніж порити вовками по лісах та чигати на чесних людей за кущами. Його рука затремтіла, келих випав з пальців, покотився підлогою, розхлюпуючи залишки вина. Той забирайтеся, геть звідси, бачити вас не хочу. Дарма пригрів на грудях, ходіть геть. Воля ваша, пане. Дунк кивнув Яйкові, і той рушив слідом.